Gudarna väcktes Gudarna väcktes i söder Och gudarna väcktes i norr Cygenarens hjärta blöder Men jorden blir kartlagd och torr För två gånger två är fyra Och allt är bestämt och klart Allt är förtvivlat klart Och ingen vill äventyra sitt liv För sin egen art Stor Storslaxiga kråkor, kraxar Och märkliga ting som stundar Snart är vi så lika som taxar Lika som avhuggna hundar. lipsa som sädesäler och knipsa från morgon till kväll. För platta pärlor apackade packade så Sör standard bygger fabriker. Sör standard bygger fabriker, radioknäpper och skriker. Tätt mellan stöldre mod, svarta och röda rubriker, blickstra med bländande ord. Vars är det, och tråkigt, och fott. Vittiga i våra tankar Fast flygmaskinerna skrävlas i skryter och gavisankar 8842 meter 8843 meter närmare Gud Stadigt närmare Gud Lyfter sig människan Den obetvingliga människan Och kastar ner sig på älvajsen